Murgiltze sistema zalantzan ezartzen du eskunde nazionalak. Elduden urteko hiru eskola publikoetan ideki behar ziren Murgiltze sistemako ama eskolak, bainan, esperimentazioa abiatua denetik, renaldikotz aldikotz ezetzeran du. Zergatik hori, eraiten dauku barriar inspektoreak. C'est pour cette année que les choses sont arrêtées et que nous sommes à la croisée des chemins et obligés de choisir entre continuer à développer la parité horaire avec les projets nouveaux qui existent ou développer l'enseignement immersif. Il est clair que le, la priorité doit aller à la poursuite du développement de la parité horaire. Biarrasoin aintzenatuak dira hortarako, lehenik ebaloaketabategin behar dela jadanik diren espèlimentaziozko ama eskoletan, bairan hori abiatua abiatuada ta iduriz emaitza frango baikorak agertzen dira hor, tabi garen ekorik, Erakasle eskasa dela eta horiek formatu behar direla. Bainan, irisarriko kasuan, ez taulakurik, bainat, arabitek e epeko lehendakariak dakariak errandaukunaz. Uriar dezina dena, behaz, irisarriko kasuan, behaz, irisarrin, lan postu, ez da, galzerik edo ez iriki lanpostu kopuruaren araberat, eta eiten la, demora erdi etxi frantxexez, eta denbora erdi ireki eskoraz, ama eskolan, ikitzenan e, luke, e, mugiltzei sistema bezo eskora osoan, hiru lehen urtutan, Horrek, untsa ikastezaten esukaraz, eta adren horietan, eskoda behaz bi izkuntzi ikastia, minen e, frantzisaren ikastea ez da gazo bat, zenta e, gure paisaioa osoki ikastik, e, beaz e, frantzisaz barimada, esukararen seohtatzeko eta untsa ikasteko, emaitza honnak, emaiten ditu, lehen hiru urteak, esukaraz osoik e, urtsak barimada, eta hori, ez du nahi ukan izame.